Det rullar. Nu ska vi snacka lite om ARK i media. Hej och välkomna till Radio Rosunda, avsnitt nummer tre. Eh, idag i studion är vi en man kort kan man väl säga, det är bara jag Björn Endibo som kör i ordinarie panelen idag, Kristoffer han var tvungen att åka till Napoli och kolla på fotboll där Men jag är inte helt ensam, jag har med mig en gäst i form av Daniel Sjöberg från Sportexpressen, välkommen hit Tack så mycket Jätteroligt att ha dig här Jag trodde ju att det skulle vara fullt här i studion Jag är ju otroligt besviken. Ja jag är ledsen. du kan få komma tillbaka en annan <laughs> gång också När vi är många får göra det. Ja. Um, Jag tänkte berätta lite för er Om vi som gör Radio där. Vi har ju nämnt tidigare egentligen bara mig och Kristoffer Vi har ett litet gäng bakom kulisserna också Vi har bakom rattarna här Precis utanför studion så sitter Martin Wiklin Vår extremt duktiga ljudkille Som klipper ihop så att vi låter väldigt professionella och sen ännu längre bakom kulisserna har vi Joakim, producenten Fröberg. Tanken är att han ska vara med i alla de här avsitten, men han bor på annan ort och har fullt upp med lite annat just nu. Men så småningom kommer ni få höra honom och kanske även lite i slutet idag. Okej Daniel, för de som inte riktigt vet vem du är, kan du berätta lite vad du har gjort de senaste åren? Jag har, de senaste åren jag, har jag varit på Eurosport, mm. eh, på Eurosport.se framförallt, jag gjorde även lite tv men, men framförallt så skrev jag på Eurosport.se och gjorde webb-TV på Eurosport.se också. Eh, dessförinnan så har jag varit på Svenska Dagbladet, jag har skrivit för Dagens Nyheter, jag har varit på Sportbladet och jag har varit på Fotboll Direkt, mm. så att ett brett spektrum. Du har en gedigen erfarenhet av alla sorters fotbollsmedia helt enkelt. Ja, så har, det, så har det slumpat sig och så har det blivit. Mm. Men nu är du på Sportexpressen? Ja, eh, sen den 14 januari är mm. jag där. Och eh, vad, vad är det du exakt i ditt uppdrag där på Sportexpressen? Det är att skriva om svensk fotboll, allsvenskan, svenskan, superrätten. Eh, framförallt kanske med Stockholms inriktning eh, men även. E, IFK Norrköping, Gävle mm. så alltså vi har ju två ytterligare editioner som, som är GT och eh, kvällsposten så att vi har ju täckning i landet på de övriga lagen väldigt mycket så att det är ju framförallt det då mm. Men idag är det är för att prata om AIK är det, Ja är det ja Jag pratar inte om vilket lag jag håller på men om man, om man vill ta reda på det så är det inte speciellt svårt för jag har nämnt det och jag har liksom berättat om vilket lag jag håller på förut men Och egentligen i, i sig är det ingen hemlighet men det, men det är lika bra att, att inte nämna det för att det, i slutändan så spelar det ingen roll. Man blir ändå anklagad för att hata AIK eller Djurgården eller Hammarby eller vilka det nu är beroende på vilka man skriver om och vad man skriver om laget. Så att... Ja, men det, det förstår jag. Men, men tror du att man medvetet är ännu mer objektiv på det laget som man håller på? Lite så kan det nog bli. Alltså att det finns... Eh den man älskar agar man brukar man väl säga va? Så att, mm, så. Jag tänker på Lasse Granqvist också han får ofta mycket kritik bland AIK-led att han är extra hård mot AIK för han är ju sån uttalad aik Ja precis Jo men så kan det säkert vara egentligen så kan jag ju tycka att det där är, är, är lite löjligt men, men jag, har, jag har sagt det och det finns liksom det är, jag tror att det är ganska lätt att googla fram det mm. om man vill eh, om man nu känner att det är viktigt så då är det bara att göra det i sådana fall vår, Martin håller på just nu att ta på vår du håller på. Ja, men då, då får så du säkert reda i, på det. I slutet på programmet kanske vi presenterar ja, ja. Varför skulle du säga att det är så känsligt? Varför vill... Nej, jag tycker inte att det är känsligt egentligen. Alltså, jag tycker faktiskt inte det och det är därför jag har sagt det tidigare. Men jag tycker inte heller att jag ska behöva liksom upprepa det gång på gång. Uh, jag vet att Aftonbladet eller Sportbladet var väl då redan tror jag gjorde för länge sedan en, en stor sån artikel där alla sportjournalister berättade vilka de höll på uh, och vissa håller ju alltid på en sån här syltburkens BK i Division 7 <laughs> eller något vilket jag har svårt att tro på, om man verkligen älskar svensk fotboll så, mm. så har man ju ett favoritlag någonstans men Sen skulle jag säga också att mitt supporterskap har ju förändrats drastiskt sedan den tiden jag, jag stod på en fotbollsläktare och det är ju herregud, det är över 15 år sedan liksom det finns ingen mer steril plats än pressläktaren kan jag säga. Så alltså, fort det blir mål så är första man gör är att ta upp pennan och, och skriva ner vad som hände och vilka som passar till vem och vem som eventuellt gjorde ett misstag. Så att... Och sen ut med på Twitter. Ja, typ. <laughs> så är det nu för tiden. Ja, precis. Uh, vi går vidare. Jag tänkte att vi skulle börja snacka lite om kuppmatchen som du var tittade på. Ja. Det är, Sverige var inte jag där så du får stå för hela analysen. Men jag har ju läst mig till uh, en hel del. Det och... brukar räcka. Ja, det, det brukar räcka. Jag har hört mina polare var där. Um, men uh, vad tycker du Hur, var AIK, hur, hur spelade AIK i matchen vi, vi förlorade ju som sagt med 2-1 mm. eh, AIK spelade Fantastiskt bra Offensiv fotboll slundtals mm. Det bästa, bästa jag sett AIK spela Så här tidigt sedan ja, Kanske 2007 då mm. När AIK också hade en väldigt, väldigt fin försäsong. Hur det gick sen eh, i premiären Det är kanske AIK har minns Men men Försäsong för och träningsmatch och så vidare Men det här var ju ingen träningsmatch Det här var ju en tävlingsmatch och jag mm. tyckte man kände det också Intensiteten fanns där på ett annat sätt Sen går det ju inte att komma ifrån Det faktum att man släpper in två Otroligt billiga mål Och mm. eh, det förstör ju hela matchen för och som sen inte kan göra mål Trots att de har 10-12 Solklara målchanser. Ja, de sammanfattade det efteråt. Nu vet inte jag hur länge man har räknat avslut på det sättet för man räknade borttäckta skott och skott utanför. Och men 38 avslut enligt AIKs egna statistik mm. mot 7 tror jag för Halmstad. Ja, men det kan säkert stämma. Eh, AIK hade ju, jag vet inte hur många de hade på mål då, jag har också hört den här siffran 38 mm. Men han gör ju några bra räddningar Och Hamsta försvarar sig väldigt väl För AIK är ofta in i straffområdet Och spelar boll helt enkelt mm. Och Hamstad får ett ben i vägen Flera gånger och så, där. så att 38 avslut kan nog stämma Men sen var det inte 38 på mål då. Det som ja. är klart för sig Inte men. ens motmål, jag vet inte Som sagt hur man räknar de där som bl blockerade mm. Men det är en, en mycket omtalad Position som kanske var lite extra fokus Under den här matchen också, mittbackspositionen mm. Vad säger du om mittbackarna under matchen? Ja, De får ju underkänt såklart. Under, under hela matchen totalt sett? Eller ja. Det egentligen... ja, det skulle jag säga. Alltså, det, allting målas ju upp givetvis av de här första 11-12 minuterna när de släpper in de här målen. Ett på en kontring där Daniel Mestorvich ser väldigt långsam ut eller ointresserad eller mm. någonting, jag vet inte. Men han, det känns man har flera chanser att springa i kapp spelaren som har bollen. Men gör inte det och så blir det mål. Och sen... Sen kan inte jag säga exakt vem som Skulle ha gjort vad på hörnsituationen För man ser det en gång och det, det går snabbt Om man sitter och skriver samtidigt mm. Men eh, Han får ju komma, Magier får ju komma helt Ren där, det är ju, nästan så jag den i in där Så att eh, aj, eh, Då blir det ju underkänt Sen spelar de upp sig helt okej okay Men, de, men eh, Totalt sett två mål På det sättet, det är inte godkänt Nej, just det med att vi släpper in ett mål på fast situation också. Det har ju bara veckan innan gick Christer värd ut och var så väldigt nöjd med hur lite mål har vi släpper släppa in på fasta. Att det i princip inte händer och alla vet vad de ska göra. Mm. Du... Det första som händer är att man släpper in en. på fasta. Ja, det var ju roligt för jag, som sagt vad, när jag såg situationen så såg det ut som att han var helt omarkerad, att han bara sprang fram och nickade in den. Mm. Sen pratade vi med, med Maggiare efteråt och han sa ju att han hade markering men han, han fintade bort dem och mm. väldigt lätt då i sådana fall så att Nej, där tror jag inte alls att, att uh, tränarteamet är, är nöjt. Varken Svärd eller Alm eller och Nej, det, det tror inte jag heller. Uh, men övriga lagdelar, har du något att säga om, uh, om anfallarna eller mittfälten under matchen? Uh, nej, men de, som sagt var offensivt så tycker jag att det såg väldigt bra ut. Mm. Uh, rörligt, idérikt, uh, med bra tempo i passningsspelet. Robin Kvison är ju han är fortfarande rätt oslipad, men han är otroligt spännande. Ibland känns det lite som att ja, men nu, nu går jag förbi de här tre så får vi se vad som händer och så mm. gör han det. Lite så. Eh, han behöver fortfarande lära sig att vårda sitt spel givetvis han är ung. Men, eh, totalt sett eh, spelmässigt. Om, du, om det hade varit en träningsmatch så tror jag Andreas Alm hade varit fantastiskt nöjd efteråt. Mm. Nu var han ju otroligt missnöjd istället just för att resultatet är det enda som räknas och det har han ju rätt i givetvis. Mm. Ja, absolut. Vad säger du om Nabil då på ytten? Som är ett, ett nyförvärv ändå? Eh, ja, eh, också spännande, spännande spelare eh, som kom förbi flera gånger eh, och eh, framförallt så slog han några väldigt intressanta hörnor och frisparkar med, med kraft och fart men ändå med bra precision så att där känns det som att AIK har gjort en, en riktigt bra värvning. Sen är det ju en sak att glänsa på Skyttolm och en helt annan sak att göra det på, eller på så här råshunda, men inför hemmapliken på, på riktigt så att säga när det är, när det är riktigt riktigt tryck och, och höga förväntningar så att mm. vi ska vänta med och, och sätta någon guldstjärna där men, men det såg spännande ut men det, det som du sa här, nu nu var ju inte jag där som sagt Men jag har ju hört från Alla mina kompisar, de tyckte att Nabil var bra mm. Men de tyckte att det var Ruktansvärt dåliga hörnor och frisparker Och att han fick ta alla var ett mysterium ja, okay. men du, du känner lite motsatt ja men, alltså där, där, ja men det är intressant att man kan se olika på det mm. I, det, det var ju absolut inte så att leveransen alltid satt. Men han, hade, han, han slog dem med, med kraft och fart som, som jag tycker är rätt ovanlig i svensk fotboll. Det, mm. det är lite för mycket snö på bollen i, i allsvenskan ibland. Alltså spelare som ska hålla på och slå de här... Kärna med snö på brukar vi säga. Ja, precis. Lite så blir man väl lynchad om man, om, man, om man håller, håller med om, om <laughs> sågning och kärna. Nej, det absolut ingen sågning av kärna. Jag älskar att känna inlägg med snö på och han hans inte. Det, det är fotbollskonst. Vår kompis Joakim som inte kommer vara med här då, har en ganska intressant vinkling på det här med mittbackarna. Ja. För att vi, de flesta AK-supportare är ju ganska konfunderade varför man väljer att spela Majstorovic och Milosevic när Pertan och Backman var fantastiska under hela förra året. Mm. Men Alm pratar ju mycket om att han vill spela mycket mer offensivt med mycket mer bollinnehav man vill spela i djupled och man vill stanna egentligen i mittlinjen, man vill inte backa hem. Mittbackarna som vi hade förra året, Pertan och Backman, de är väl kanske lite mer defensiva. De är duktiga på det defensiva spelet men har inte riktigt samma passningsspel. Mm. Medan både Milosevic och Majstorovic får anses vara lite bättre passningsspelare. Tror du att det ligger någonting i det? att det är därför man väljer dem eller finns det andra anledningar till att man spelar dem? det kan nog finnas andra anledningar också det kan vara svårt att sätta en sån som Majstorovic på bänken till exempel och att Milosevic är framtiden på något sätt i AIK även om Backman fortfarande är väldigt ung eh, så, så det kan nog finnas sådana, så vad ska man kalla det politiska anledningar, men jag köper ju Joakims resonemang jag var själv inne på det när, när de valde att spela när de valde att spela, eh, spela Majstorovic mot Napoli, vilket ju var väldigt överraskande borta då pratar jag nu när Backman skulle ha fått spela den matchen trodde man. Mm. Och det var just för att de ville ha hans passningsfot och det var ju på sätt och vis riktigt eftersom AVK hade väldigt mycket boll i den matchen och fick styra och ställa mycket. Men det finns en, en jag vet inte, paradox till det där det är ju det att om man vill spela med en hög backlinje så kan det ju faktiskt vara en fördel att ha en spelare som Per Karlsson för att eh, det finns ju alltid i laget en, en snabb forward nästan. Mm. Eh, och har man då en väldigt snabb mittback så kan man, ju, då kan man ju ligga högt med backlinjen. Mm. Plus att jag tycker att Per Karlsson var väl egentligen den som tog störst steg i fjol in, individuellt. Hans passningsspel utvecklades otroligt mycket. Mm. Från att ha varit en säkerhetsrisk där jag tror motståndarna kände att okej tar vi bort Backman eller... Eh, Jos Hojfelt eller vem nu är som spelar, så låter vi Per K. som sköta upp spelen så, mm. så, så vinner vi snabbt tillbaka bollen. Så tycker jag inte det var förra året utan jag tyckte att han växte väldigt mycket där. Så att... ja, jag håller helt med. Jag tycker att eh, Per ökat har förbättrat sitt passningsspel något otroligt förra året. Och jag är verkligen lugnet själv. Jag, jag, som jag ser det så är han den bästa mittbacken i Norge idag och han borde spela. Mm. Jag tycker att han och Backman borde spela. Nu är Backman skadad i några veckor. Ja. Och det är väl... Eh, skönt för Alma att inte behöva tänka på det. Men det är klart att det är tråkigt. Men jag, jag, jag, jag ser att oavsett namn eller framtid, man ska alltid spela med det bästa laget. Vi ska vinna matcher och den som är bäst ska spela. Och det tycker vi. Alltså, det där, jag tror att det är, man, man snörer ofta in på det där och så tänker man att tränaren har något sorts annat motiv. Och det kan man väl på ett sätt ha. Men jag har ju svårt att se att någon tränare skulle välja ett annat lag än det han tror är det bästa laget. För han vill ju givetvis vinna matcher och han vet ju att om han inte gör det så då får han ju sparken för det eller senare. Så att jag tror inte det finns något sådär att ja, jag, ska spela, jag ska spela något lagar som egentligen inte är det bästa men bra bra bra. Utan jag tror att han, han, vill, han vill nog spela med det bästa laget. Han tycker väl att det här är det bästa laget och han ser säkert saker som vi givetvis inte ser. Som han ser de här spelarna i träning varje dag och ser kanske någonting större också i en Majstorovic till exempel som är mer värdefullt som kanske är berättat att ta en kostnad i ett eller annat bakläggningsmål men som över, över så att säga, en hel säsong ska lönas sig, vad vet jag. Mm. Det som är positivt som jag gillar med Marc Storovic är att han tar ju väldigt stor plats på planen. Han dirigerar, han skäller och styr medspelarna på ett bra sätt. Fast jag tycker att han kan ta mer plats. Eller trodde att han skulle göra det ändå. Att han skulle, med tanke på den pondus han ändå kommer med liksom, mm. och har varit liksom landslagsspelare och utlandsproff så länge och så, så tror jag faktiskt att han skulle vara ännu mer Eh, en sån som, som styr och ställer och skriker. Så att, eh, det kan ju vara att han inte vill eh, kliva över några tår här. Nisse är ju så, så också ju en, en, en sån som skriker mycket och styr och ställer. Precis. Så att han kanske vill eh, underordna sig lagets befintliga hierarki. Så, så, kan, det, så kan det vara. Vi, men vi får se. Det är spännande att se nu. Då. Nu som sagt var ju Backman inte med då, mot Öre eh, Jag pratade med honom idag faktiskt. Idag när det här spelas in skulle man mm. säga. Då. Eh, och eh, han var ju ganska bedrövad för att han hade fått reda på att ledbandet i ena knätet är uttänt. Så att minst två veckor är han borta. Så vi kan i alla fall räkna bort honom från de kuppmatchen som är kvar. Mm. Och rent av kanske från premiären också. Ja, det är väl nästan troligt. Om man inte kan spela innan dess så lär han inte spela i premiären. Nej. Och den här eh, skadan, den kom efter att han skulle göra någon vansinnig rusning i slutet på matchen också. Han skulle göra mål. Mm. Hög för före fall eller vad det är man brukar säga. AIK-hybris. Ja, eh, ja, precis. Eh, ja, nej, det, det är ju tråkigt givetvis. Men som man sa också när jag pratade med honom att jag har ju faktiskt aldrig varit skadad så att förr eller senare råkar man ut för sånt som fotbollsspelare. Och om det nu bara visar sig vara ett uttänt ledband ett par veckor så tror jag ändå han kan ta det. Mm. Det kunde ju varit mycket värre. Ja, absolut. Vi kan väl säga att vi färdiga med eh, Svenska Kuppen. Okej, okay, vi har raskt kommit vidare till dagens huvudämne. Vi ska prata lite om AIK i media. Mm. Um, jag vet inte om vi är unika som, som AIKare om det här, men vi, många AIKare uttrycker ju viss skeptisk mot eh, journalistiken kring AIK. Vi tycker ofta att det är en negativ vinkling i rapporteringen. Att man hellre skriver om det negativa istället för det positiva. Att man skriver så fort någonting händer så är det extra stort kring AIK jämfört med, ett med trevliga bajen eller gemütliga FK Göteborg där det händer kanske samma saker kring arrangemangen. Men alltså AIK är den största stiga vargen, den, den onskefulla klubben helt enkelt. Hur tycker du att AIK skiljas allmänt i media? Nej, det, jag tror till att börja med att tror jag inte det är unikt. Jag tror att alla supportrar känner sig förfördelade av, av oss i media. Det, mm. det kommer vi på något sätt med, med territoriet att eh, Liksom är, har man ett hjärta för Gävle så och man skriver ja men du skrattar nu men det är ja. så har man ett hjärta för Gävle och liksom brinner för den klubben vilket jag på något sätt kan beundra mer än, än att man är del av en jätteklubb mm. eh, så, så om vi skriver någonting som är dåligt eh, om Gävle eh, så är det klart att då, då känner man ju det eh, sen när det gäller AIK då eh, som det här är ett program om, om AIK eh, specifikt så, så tror jag att ni måste tänka på att ni är den största klubben. Eh, sen kan man givetvis definiera det där. Så det flest SM-guld eller... Nej, men vi är den största klubben. Vi le ledare av, av mm. maratontabellen. Eh, sånt där kan man alltid hålla på att debattera. Men, men om man tittar bara liksom eh, flest supportrar och, och, och så vidare så, så är AIK den största klubben och AIK får också mest därför mest positiv press. Alltså Om AIK värvar en spelare så, så slås det upp mycket, mycket mer än om Gävle gör det till exempel. Även om Gävle nu skulle värva samma spelare så, så skulle... Alltså, när Elsborg värvar Bangora så blir det lika många AIK-vinklar eller kanske till och med ännu fler AIK-vinklar på den värvningen mm. än vad det blir Elfsborgs vinklar. Så att, ni får ta det goda med det onda lite grann. Och sen Men så har ju AIK också. Det, det ska vi ju också vara helt ärliga med att säga här att AIK har ju den här imagen alla hatar oss, det är vi mot världen vi är, vi är stora och stygga och farliga att möta och jobbiga, plus att AIK också har en historia när det gäller sporterskapet som inte alltid är så positiv och det är klart att liksom, historien får man leva med och det händer ju fortfarande i nutid också, har man flest supporter på plats, då är det flest idioter på plats också, så enkelt är det mm, Ja, det är, det är möjligt att det är så, jag skulle nog inte påstå att vi har så många idioter på våra här men det är Nej, det jag, jag säger inte jag heller. Bara, jag bara, jag bara men är olika om... sorters engagemang kanske. Nej, men eh, absolut. Jag säger mm. inte heller att det är många. Jag säger att det är väldigt få. Ja. Eh, Sätt det är hur många som är där. Men har man flest, har du 10 000 där då kanske du har 50 idioter och har du 1000 där, då kanske du har fem idioter. Och mm. de som har 50, då märks ju mer såklart. Så är det. Men vad tror du att det beror på? att Det där med att man... Ehm... När är började Bangora, varför blir det så många AIK-vinklar? Hur, hur kan du utveckla det lite? Nej, men det, det är för att AIK är som sagt var den, den största klubben och det är, är intressant. och Folk vill läsa om eh, AIK-vinkeln. Mm. Vad tycker AIK? Vad tycker Aik:s supporterna Vad tycker Björn Westrum eller Jens Andersson om det här? Eller Andreas Alm? Eh, varför värvar inte AIK Bangora? har du inte AIK råd eller vad var anledningen mm. det är helt enkelt så att AIK säljer, jag vet att det är liksom lite dit du vill och det, det är så <snittet> enkelt <snittet> ja, men så, så är det faktiskt ja. det, är, det är inte konstigare än så AIK är ett lag som säljer, vi, vi såg en undersökning alldeles nyligen som kom ut om att AIK har det mest igenkända varumärket va mm. I, i, i Sverige av alla klubbar, alla sporter och ja, det säger väl allt egentligen. Mm. Sen eh, kan jag hålla med Morten Pålsson som skrev på Twitter att det är inte är ett varumärke, det är ett klubbmärke. Ja, ja. Um, men, um... men det är ju ett varumärke också. Det, det går ju inte att komma ifrån i dagens, i dagens sam äh, samhälle när det gäller att sälja in. Eh, vippelåger och, och sälja eh, plats på tröjan och så vidare, så är det ju ett varumärke också. Jo, absolut. Men jag köper den, den romantiska... Mot den moderna fotbollaren. Ja, precis. Absolut. Ja. Men det jag tänkte, är det, är det för att det är så många AIK-are som du säljer, skulle du säga, som läser media, eller är det intressant även ute i landet? Sitter göteborgare och läser lika mycket om AIK som aik det, det vågar inte jag svara på, för jag har aldrig sett någon sån undersökning. Liksom. Jag, så det vet inte jag, men men eh, om du går till dig själv så du läser vi kanske Du troligare att du läser en artikel om Djurgården eller IF Göteborg än att du läser en artikel om Gävle även om den så att säga, skulle handla egentligen om, om samma spelare absolut så att, jag tror att du har svaret där någonstans mm. jag tror att jo, det... AIK, AIK engagerar i hela landet och det gör Djurgården också och eh, IF Göteborg men AIK och Malmö då men AIK kanske lite lite mer då. Mm. eftersom de är störst som sagt då Ja. Men hur tror du att det här är betydelsefullt för, för sponsorer eller ekonomi för klubben. Om man blir omskriven mycket tror du att det genererar pengar eller snar, om det är negativ skriveri tror du att det skadar klubben ekonomiskt? Jag tror inte det skadar klubben ekonomiskt om det är alltså, givetvis det är en viss gräns Herregud, det, skulle, det finns ju saker som, som, som kan få det att, att rinna över men jag tror att mera saker som händer inom laget till exempel när Dooley Johnson blev åtalad och Åbro Gick i taket, av mm. eh, vdn-dunger. Och eh, sånt tror jag nog skada mer. Sen är det klart att när det händer saker, eh, när det är bråk och så vidare. Och om det, är, om det skulle vara väldigt allvarligt, så då är det klart att då, då, då stör det. Eh, det. Det tror jag. Men jag, har svårt, alltså, jag, jag är ingen expert på <laughs> varumärkes... Årförsäljning och, och sånt där Så jag kan, jag kan egentligen inte säga någonting Nej det kanske är också mer av en fråga för inom Ja precis. Marknadsansvarare um, frågan om. Så det får vi ta i ett Framtida avsnitt mm, Absolut. Um, men Till de absolut värsta rubrikerna Som vi har sett, vi har ju sett till exempel Härdörr fotbollen mm. efter en lite knallskott Vi har sett svarta september efter ett, Som jag tyckte var ett ganska trevligt Derby höstas mm. Vad tror du egentligen, vad är det som nu ska vi inte nämna några namn kanske just kring de här journalisterna, men vad driver en journalist att skriva en sån kronika, tror du? Vad är, det som, är det en, vad är det som gör att de vill distansera sig så från supporterna? Eller om det är det som är fallet? Det är otroligt svårt för mig att svara på. Ja. Det är, alltså, jag tycker ni, helt ärligt så tycker jag faktiskt att ni ska ta hit de journalisterna för jag tror att de gärna skulle komma hit och prata om det som, som ni tycker skriver såna här saker som är felaktiga eller Ja, det är ju, alltså om det är felaktigt eller om det är en upplevelse. Eh, om, man, om man tycker saker. Sen till exempel den här här där fotbollen har ju det har ju blivit något mytisk kring den där Simon Banckrönikan som som egentligen givetvis inte är så alltså, han, han menade ju inte bokstavligt talat att nu är det, nu är det slut på fotbollen här i Sverige. Eh, men, men eh, den har fått vingar den krönikan. Men jag, jag, jag har svårt att, att svara på vad det är som gör att man, man väljer den vägen. Du har, ju, du har ju läst vad jag har skrivit genom ja, framförallt kanske de senaste två åren. Då och mm. Jag har ju en annan syn på, på det där med, med supporterskapet. Ja, absolut. Och det, det är ju något som, som supportrar uppskattar. Alltså att man, man känner sig förstådd på något sätt. För det är ju... Vi känner ju inte igen oss när vi läser krönikor från Svenska Dagbladet eller ibland också från din tidning. När du beskriver sådana hemska scener Hur barn gråter Jag har ju gått på flera matcher med mina barn Fem och tre år Och de har inte gråtit direkt Utan de har tyckt att det var varit jätteroligt Och jag menar jag, jag har gått så många år På råshanda Jag känner inte alls igen mig i den situationen Men det, det är klart du är fel person att svara på det Men vad ty, om, till exempel att vi kollar på derbyt I höstas, ja. svarta september derbyt mm. vad, vad var din bild av den matchen? Min bild av den matchen var att det var Ett eh, väldigt bra derby Alltså ur publiksynpunkt mm. det var jobbigt med de här ständiga avbrotten som var i matchen därför att det störde otroligt mycket mm. och där kan jag tycka att alltså, man kan ju tycka vad man vill om det här Bengalförbudet men om det nu finns där och supportrarna vet om det så kan jag tycka att det är lite sådär man inte behöver hålla på då och bränna av ett, tre, fyra bengaler. Liksom. Det gör ju ingenting för stämningen. Så det tyckte jag mest var störande. Men, men det, var ju ingenting, det fanns inget hotfullt i bilden över derbyt som, som jag upplevde tvärtom. Och jag, Just den artikeln nämnde jag också i det webbtv-program som vi hade och ja, sågade den helt enkelt för jag tyckte att den var dålig. Mm. Och sen så, som sagt, för jag vet inte vart... Vad det fanns för källor och upplevelser bakom den. Men min bild var en helt annan i alla fall. Jag vill återgå till ett ämne som vi nuddade lite vid och mm. just att AIK får mer läsare än andra. Jag vet, det kanske inte du är någonting som är skyldig till men jag vet att du har nog lite insikt kring det. Att vissa nätmedier jag, jag skannar ju nätet hela tiden och läser AIK-nyheter. Mm. Och vissa nättidningar är duktigare än andra på det här med till exempel att klämma in AIK i en rubrik som egentligen inte mm. handlar om AIK utan det handlar om någon som har nuddat AIK i ett provspel för tre år sedan för troligtvis då att få klicket hur, har du nog koll på hur mycket mer klick AIK-relaterade artiklar får än övriga artiklar? Nej, det, kan jag, det har jag faktiskt inte, varken i procent eller i, uh -huh. i rena nummer Men har, har du någon känsla? Nej alltså ju, igen då att nämna siffror är helt omöjligt men, mm. men såklart att det, att det drar med det har jag ju, ju redan liksom sagt att det, mm. det är ju så. AIK är ju en klubb som drar eh, och det drar klick då om det är nu du, det man vill räkna eh, eller säljer tidningar. Eh, det är därför det är lokallöp i Sundbyberg där jag bor till exempel mm. på AIK så att det är i sig är inget konstigt sen ska det inte vara felaktigt, det ska inte vara fult, det ska inte vara dumt gjort jag vet när jag jobbade på fotboll direkt och AIK åkte ur Allsvenskan det har du förträngt kanske men så var det ja, det har det aldrig hänt så, så tog det väldigt lång tid där innan det blev klart exakt vad som skulle hända, det var ju ett strul med, med Örebro om de skulle flytta ner och då var det många som skrev till oss och ville att vi skulle ta bort AIK från det här toppbänen, Alltså alla mm. lag hade ju sitt eget märke liksom, eh, sin egen sida. Och det var alla lag allsvenskans superettan var ju bara en samlad sida. Och det var ju lite så här ångest ta bort AIK för vi visste ju då att vi skulle det skulle vi tappa. Eh, klick på. Men till slut så var vi tvungna att göra det. Men vi kunde ju dra ut på det, tack vare att det dröjde så lång tid innan de väl satte serien. Det var skönt. Var det? Ja, det var väl, vi sparade väl, eller tjänade väl några klick på det i alla fall. Mm. Men det får, alltså jag tror att det, det, det bästa man kan göra som, som läsare, det är väl helt enkelt att, att skriva sakliga mejl till ansvarig utgivare var vem den må vara och vilken sajt den må vara om det nu är klick eller till en tidning som sagt om någon har satt en löpsedel eller någonting som man sen som inte håller vad den lovar och förklara att jag tycker att det är fult att ni gör så här jag tycker inte ni ska hålla på på, på det här sättet och, hoppa, och men gör schyst och inte börja gorma och skrika och e-mail för att eh, sånt vill man helst inte det vill man inte svara på. Nej, då är det nog ingen som svarar på ett positivt sätt på sånt. Jag, jag brukar göra det ibland. Och då får man i alla fall inga svar tillbaka. Så det blir aldrig någon, det blir aldrig någon diskussion. Det är bättre att... Mm, jag, jag tänker på det. Du som har, du har jobbat rätt länge med fotbollsjournalistik. Mm. Det har ju snackats mycket om näthat på sistone. Upplever du det? Äh... Från, från här? Alltså, ja. Det, alltså, det finns en del. Uh, absolut. Det, det värsta jag fått någon gång så är det var någon som skrev att han skulle slå mig på käften om man såg mig på stan mm. eh, så grövren så har det aldrig varit och det kan man ju tycka är grovt nog men jag tyckte mest att jag, jag ryckte på åt det <hör> men, men fotbollssupporter har ju rätt kort stubbin av det enkla skälet att, att de älskar så mycket mm. eh, och det där kan ju hå, hånas ju ibland då att det är passion säger man inom, inom parentes och liksom som att det skulle vara någonting illa. Och det, alltså, det finns ju det här att man blir dum i huvudet av att hålla på, hålla på lag. Mm. Som, som min kollega Mats någon bland annat då har skrivit i en krönika. Och det, det är ju sant. Det är ju så. Man mm. blir ju dum i huvudet av att hålla på lag. Man blir ju dum i huvudet av att vara kär i någon tjej också. Man blir ju dum i huvudet av att tro på Gud. Och, eller vad, vad det nu än må vara. Så alltså, har man någonting som man brinner för extremt mycket men jag tycker att The Shield är världens bästa tv-serie, vilket det är. Och så kommer någon och säger att nej, the wire är mycket bättre. Då blir jag förbannad och, och liksom börjar argumentera för det. Sen kan jag hålla det på en hyfsad nivå. Men, men det finns, alltså, har man passion för någonting, älskar man någonting, så, så är det lätt att det blir att det brinner till lite grann. Vi ska, nästa ämne, vi ska prata lite om AIK under Andreas Alm. Mm. Vi har en journalist med oss som har varit med ganska länge och som har sett många AIK-tränare. Jag är i alla fall väldigt intresserad av att höra hur vad Daniel tycker här om hur AIK spelar under Alm och vad du tycker kännetecknar egentligen AIK under Alm. Jag har sett alldeles för många AIK-tränare jag säga. Ja, det, det för, har väl för jag också. För den korta tid jag ändå har hållit på med det här så känns, mm. det känns som en livstid av AIK-tränare som har Förbi. Ja, så var det ju mycket i alla fall under tidigt 2000-tal men eh, jag tycker ju inte att ja, jo, kanske lite för många. Ja det, det tycker jag nog. Eh, alltså, även när det kändes som att nu var det lite stabilt med Rickard så, så blev det ju som det blev så att, ja. Mm. Men då hade vi också en styrelse som vi har blivit av med. Så är det. Eh, och nu, nu får man ju hoppas att det kan finnas lite kontinuitet. Det men eh, idag har vi då en chefstränare som heter Andreas Alm, han har ju Nebosha och Christer som hjälptränare. Mm. Hur, vad, vad tycker du utmärker AIK-spelmässigt? Vad, vad skulle du säga Alms idé? Hur vill AIK spela under Alm? Vet, du gjorde ju en lång och ganska intressant intervju, eller väldigt intressant intervju med Alm. Ganska intressant, <laughs> tack för <dem>. <laughs> <laughs> eh, Men vad, vad är ditt intryck av Alm och vad, är, vad tror du att han vill spelmässigt med AIK? intryck av honom som person. Som eller? tränare. som tränare. Nu, nu lät jag lite som Andreas Hamm. Mm. Du ville vill leda mig till rätt fråga. Ja, frågan är vad du frågar ja. eh, Hans filosofi som tränare känns ju alltså det är hårt jobb som gäller. AIK är ju på många sätt det jobbigaste laget att möta antagligen i svenskan. Hur, Får, äh, hur då? Därför att de är så otroligt intensiva i sin press hela tiden, över hela planen. Får man rull på det så, så går det ju hyfsat att, att, att spela igenom. Vi såg i Malmö gjorde det till exempel med bravur på Malmö stadion, mm. eller på, på Swedbank förra eh, säsongen. Men eh, det krävs nästan ett sånt passningsskickligt och sånt bra Malmö som Malmö var den dagen för att man ska lyckas med det. Just för att AIK är så otroligt jobbiga att möta i sin press. Och det, det har man liksom inte tappat. Jag tänkte det lite inför den förra säsongen då att man var med där uppe och slogs. Orkar man spela på samma sätt? Men jag tycker nog man, man orkar det och nu mot Halmstad så tyckte jag att man såg att den, den defensiva biten har tagit ytterligare ett kliv upp. Att man vill vinna bollen ännu högre upp och ja. starta anfallen ännu högre upp. Ja, men du var inte med på... AIK hade ett informationsmöte nyligen för ja. årskortinnehavare men där kanske inte du fick vara med. Jo, där hade jag nog fått kanske om jag hade velat. Ja. Man brukar bli insläppt. Jag har varit på några sådana här men jag missade det där. Det var, det var intressant i alla fall för han pratade mycket om vad man har lärt sig från Europaspelet, mm. just eh, angående djupleddspelet hur, eh, hur anfallarna gör löpning på löpning i djupled för att inte bara få för, bollen själv utan att lämna utrymme för sin medforvard eh, och även djupleddspelet från mittfältet och ytterspelarna mm. att djupledspelet var det stora fokuset, kanske nyheten för i år, det som man har lärt sig då från Europaspelet. Ja nej, men det kan jag tänka mig, det pratade de ju faktiskt redan om i, i fjol när vi hade Nebosha på, på besök i vårt lilla tv-program som jag och Ramershaban hade tillsammans på, på Eurosport så, så var Nebosha gästare i ett program och då pratade han om bland annat då Kennedy som ju inte var nära och var klar eller han var definitivt inte klar för, för AIK men att man behövde den typen, då var Kwame Karikari fortfarande utlånad till Det fanns mm. helt enkelt inte en djupledslöpare. Eh, nu eh, har man ju det i Kennedy, man har det i Karikari och man har det i Hen också. Det var Alm i den där ganska intressanta intervjun väldigt eh, <går> väldigt tydlig med eh, att han vi trycker på att Henrik är mycket mer en djupledslöpare än vad vi som inte har sett honom så mycket i Spanien förstår. Mm. Han är inte alls bara en sån som står med ryggen mot målet utan han går väldigt mycket i djupet. Och det tyckte jag man såg lite grann mot, mot Hamsta också. Men han får nog ta kanske lite större ansvar just i speluppbyggnaden och få jobba lite mer felbön. Mm. Men det jag upplever med Henrik Oiton han är ju väldigt stark. Mm det är ju, när han står med bollen så är det ingen som kommer åt honom. Han är ju nästan lite som Zlatan i det att han trycker undan spelarna lätt med en armen och vänder sig om åt rätt håll och fördelar vidare. Han känns ju mer som ett target. Men jag har också hört arm säga att Kojiton är en djuplet spelare. Mm. Ja, vi får se om det, om det är så. Men det ska bli intressant. Och, jag menar, en sån som Sälso Borges går ju gärna i djupet och Mm. Och Quaison gör det ju och Moro gör det ju och nu har man eh, kanske ytterligare det här då ytterspelare i, i Nabil mm. som ju är en, en väldigt offensiv lagspelare som gärna går i djupet som spelade egentligen mer ytterforward än man ska kalla det i BAP förra säsongen så att eh, djupletsspelet eh, kommer nog utvecklas och eh, jag tycker Alm har varit duktig på att utveckla AIK på att ta dem. Att ha så att säga, rätt känsla för vad som krävs. I början av förra säsongen till exempel så fanns det ju inte. fanns ju ingen naturlig målskytt fanns ingen djupvislöpare. Då fick man jobba på ett annat sätt och eh, det gjorde man bra. Så att, eh, ja, nej men jag tror att han. Jag tycker att han, att han, han har gjort ett bra jobb mm. absolut. Just den intensiteten och pressen som du nämnde, han nämnde ju också på det mötet att. Ehm, att man vill inte backa hem så snabbt heller utan att man vill att försvaret skulle stanna kvar högt upp. Att man skulle gå till motattack på en gång och inte släppa på som man kanske har gjort tidigare. Mm. Så det är väl också en del i det som du säger med det pressspelet från ARKs sida. Ja då är det ju intressant med, med, med Per Karlsson till exempel. Om man vill ha en backling som står högt upp att man kanske har någon som kan täcka upp bakom. Men han kanske räknar med att... Jag vet inte att Lorentzson ska göra det eller någonting. Eller ja något. men Lorentzson är ju inte alls lika snabb som... Nej det är inte, det finns nästan in, ingen back som, som är det. Nej, alltså, när jag hörde det så kände jag, jag kände att det finns väldigt stora risker här. Ska vi ställa oss där med Milosevic och Majstorovic. På mitt cirkeln så kommer vi ju få många baklänges mål på, på löpningar från snabba forwards. Men förhoppningsvis gör vi fler mål framåt så det kanske inte spelar någon roll. Det är inte riktigt i stilen att, att vinna med 3-2 och 4-3 och sådana saker, utan det är 1-0 som har varit mm. adelsmärket genom åren. Men tror du att han påverkas utifrån? För Det var ju snack från vissa grupperingar inom ARCO förra året att vi spelade dödgrävar fotboll. Främst när det gick dåligt under våren. Att det är en dödgrävar fotboll och att, och att de behöver skärpa till sig helt enkelt. Tror du att han tar till sig sånt utifrån, från supporter? Eh, han sa ju då att han lyssnar på supportrar och, och att han tar intryck eh, så det gör han säkert men eh, jag tror inte han kände alltså igen, jag tror att han visste att det fanns inte så mycket annat att göra i det läget. Mm. Det fanns ingen forward som kunde ersätta de mål som hade försvunnit i och med att eh, Bangora killarna hade lämnat The Golden Twins så att nu har han ju en helt annan forwardsuppsättning och det hade han ju redan den kom, alltså det började redan i somras mm. när Bangora kom tillbaka och, och man kunde flytta ner Borges centralt på mittfältet så att, eh, jag tror inte att det har att göra med att han kände att oj nu måste vi utveckla oss utan nu, jag tror att det har att göra med att han kände att nu kan vi utveckla oss, nu kan vi spela en mer offensiv fotboll. Mm. Att han anpassar sin filosofi menar du efter vad han har för spelare? ja. Det hoppas jag i alla fall, det vore ju konstigt om, alltså om han skulle anpassa sin filosofi efter vad... Ja men det finns ju andra lagstränare som till exempel vill spela som Bayern München eller Barcelona eller sådär. De har ju inte riktigt hört från Alm utan han, på något sätt så känns det som att han har i sitt eget huvud hur han vill spela. Det snyggt hån där mot Magnus Persson. En annan ganska <laughs> intressant intervju som jag gjorde. Jag men det var inte riktigt lika intressant, men äh, det var intressant. Jag äh, har fått skit för det där, känner jag. Men Jag förstår ju vad han, vad han menade. Men man, man har ju, jag tror att alla tränare ser väl matcher i de stora ligorna och tar intryck. Det, det tror jag nog Andreas Halm gör också, men sen har man ju givetvis, man vet ju om att man inte har Frank Ribéry i laget kanske utan man har Daniel Gustafsson mm. så, om man nu ska hårdra det lite så, så man får ju anpassa den där eh, vad ska man säga, inspirationen efter verkligheten också mm. oavsett vilket lag det nu än handlar om men han, ja, ja, jag tror att han, eh, han utvecklar sin filosofi i, i, i takt med att han får spelarna som, som kan utföra det det finns ju ingen det, alltså Pelle Olsson vill ju givetvis inte spela liksom, defensiv dögrev fotboll. Han skulle väl vilja spela som Barcelona eller Bayern München han också om man kunde. Men han måste, ju, han måste ju rätta mun efter massäcken och, och, och hålla jävligt kvar i allsvenskan till att börja med. Och sen titta på Kalmar. Det är väl det absolut bästa exemplet. Hur mycket skit fick inte de genom åren för sin tråkiga mm. fotboll under Nanna Bergstrand? Men sen så kom Elmbröderna och några brassar du gjorde de flest mål i Allsvenskan och vann eh, serien genom en offensiv och väldigt fin fotboll. Så att eh, spela efter materialet. Jo, no, det, det, det är helt sant. Det är en jättebra analys av läget skulle jag på påstå. Eh, så att, eh, det, är en... det är ganska bra i alla fall. Ganska bra analys. Mm. <laughs> det är inte Ekvall-klass. Okej, men, <laughs> eh, okay. men eh, jag undrar du, är du någonting på träningarna? Är du liksom nära laget? Ja det kommer jag vara, nu har jag inte varit det Nej. av det enkla skälet att dels har de varit i, i USA i en hel månad, så mm. jag har inte sett någonting eh, och, eh, jag kom, men jag kommer att vara, jag kommer att se de andra Stockholmslagen också, men det har varit samma sak där de har tränat på Bosön och, och Hallar och sådär som är mer otympliga att ta sig till mm. det blir lättare sen i vår när de, när de kommer träna på Karlberg och, och Kaknes och Årstad om man nu pratar Stockholmsfotbollen så mm. det kommer jag vara Mm. Ja, för det, det, jag tänkte, det jag sökte efter lite det är ju egentligen om du har upplevt stämningen kring laget. Hur, hur upplever um, truppen mår? Eh, jag var ju när jag träffade Andreas Alm så, så var ju alla spelarna där. För det var ju mitt emellan två pass. Eh, så de stannade liksom på Årsta och käkade lunch och sen så skulle de väl Karlberg tänkte du. Ja Karlberg, sorry. Jag var på Årsta alldeles nyss, det är därför. Ah. Eh, och eh, skulle vi köra några styrketräningspass och de var där kvar då och det var väldigt tjo och stim och i soffan bredvid när jag satt och gjorde intervjun med, med Andreas så de verkar ha kul tillsammans och det verkar vara liksom bra gäng sen finns det väl alltid spelare som är mer och mindre nöjda så sitter mm. på bänken och så vidare men det är ju ingen vad jag vet hittills i alla fall som, som har liksom varit ute och, och generellt offentligt på Andreas eller tränarteamet. Backman har väl varit lite missnöjd var väl lite i fjol när han inte fick spela just den här Napoli-matchen till exempel men mm. det, det var ju väldigt, väldigt lite. Han gjorde det väldigt försiktigt. Ja. Och det, är ju, det är ju någonting som man uppskattar som supporter att de inte går ut och gnäller. Ett, ett, alltså det bästa exemplet skulle jag säga är ju Per Karlsson. Ja, det finns väl ingen som... <laughs> alltså det är ingen som har blivit behandlad så illa som Per Karlsson och som har hållit tyst så mycket som Per Karlsson Och som stannar och skriver på nya kontrakt det är, han, är, han, är ju, han är ju Skolboksexemplet För hur en spelare jag ska bete sig För att bli omtyckta av supportrarna Ja han, han, han borde få en Egen ramsa om man inte har det jag vet inte om jag... Det är ofattbart att han inte har det Ja, Han borde få det Han, han borde starta varje match också Men jag får bjuda hit Andreas Almos för att säga det till honom Precis och så får han lova att starta Per Karlsson Varje match annars ja. stänger ni in honom i den här varma studien. <skratt> en sak som jag och många med mig har varit lite skeptiska till kring Alm är hans matchcoachning. Mm. Vi, I vissa matcher så byter han inte ens. Eller byter någon spelare i 89 och sådär. Mm. För mig har det i många fall varit helt ofattbart. Delar du den uppfattningen? Eh, jo men det kan säkert finnas sådana tillfällen. Sen tror jag att man på läktaren så vill man ju alltid Alltså, man vill ju alltid ha spännande och nytt. Och sen om det är en spelare på bänken eller en ny tränare eller vad det nu en må vara för någonting eh, nytt är alltid bättre på något sätt. Ja men om man, man ligger under med 1-0 mot jävla i 70-ån minuter ja, och så och ser man ju från läktaren att det är någon ytter som valsar runt och inte gör någon nytta. Och så har man en, liksom, en duktig spelare på bänken som inte blir inbytt. Man spelar på planen och underpresterar och vi har tre biten kvar och inga biten görs. Mm. Det är ju dels en dålig signal tycker jag mot spelaren på bänken men det är en bra signal till spelarna på planen också Ja, så att kan de kan vara säga. kvar oavsett hur dåliga de är Nej, men alltså att eh, jag, jag tror på dig mm. eh, du, du har råd att misslyckas i mitt lag eh, det har man ju oftast inte i klubbar som AIK eh, så att det kan ju finnas någon sån eh, psykologisk balans i det hela också som Andreas Alm är ute efter jag vet faktiskt inte, men, men absolut det är klart att man om, jag menar, det är ju väldigt lätt att säga efteråt att han skulle ha bytt och men det är inte säkert att det hade blivit bättre. Eller. Gör man inte bytet så vet man ju aldrig hur, hur, hur säga, det hade blivit med det bytet. Och ibland så byter de ju eh, tre i paus och så ser man mm. ju tränare som gör det. Det blir inte bättre för det, det blir ju snarare sämre. Och så där. så att, bytet är väl inte alltid lösningen. Men jag kan förstå frustrationen. Alltså om det inte fungerar så då vill man ju att tränaren ska göra någonting. Men det är ju väldigt svårt att veta vad som pågår in i i huvudet på, på en tränare som har lagt upp en matchplan och som har en idé mm. för han, ofta så antar jag att de ritar upp liksom, ah, vad händer om vi hamnar i underlägen med 1-0, vad händer om vi leder med 1-0 vilka byten gör vi om vi får en man utvisad och så vidare mm. så att men jag, jag, jag, nej, jag kan förstå den och det är säkert så också, han är ju fortfarande väldigt, väldigt ung i det här yrket han gör ju sin tredje säsong bara som, som huvudtränare han är, ju, han är ju, han, ju den som har minst erfarenhet i hela allsvenskan. Så att han lär sig säkert också. Jo, precis så där Jo, Han har ju ändå lärt sig av ganska bra personer. Han har ju haft Stuart Baxter som, som mentor. Kan man säga. Han har ju jobbat under mycket um, under större och uh, jobbar han inte under Rickard Norling också kanske? Nej det gjorde han inte, han inte men däremot så jobbar han under med, med Alex, Miller. Alex Miller. Ja och det är ju där han har lärt sig att hantera media också. <laughs> Ja, men alltså det där är väl lite, Andreas är ju lite speciell så, just det här att hur han kan vara mot oss journalister ibland och att han ställer motfrågor på en fråga som kan tyckas ganska klar och sådär. Mm. Vad tyckte du om början av matchen? Vad menar du, den första målet eller sjätte minuten eller elfte? Istället för att bara säga ja, första 20 var inte bra. Mm. så eh, Men... Eh, jag, jag, jag tycker fortfarande att han, jag menar han är tillgänglig och han, han som sagt han ringer upp om, om han inte svarar så om man lämnar ett meddelande så ringer han upp samma dag om han kan så att... Men känner du att han är dryg i sitt sätt mot dig eller är det, liksom, jag är det vet, bara att det är viktigt för honom? Säg, och så så här, jag vet att det finns kollegor som tycker att, att, att, att det finns ett, ett sådana drag hos honom mm. eh, alltså journalister då, som, som, som tycker det men, men jag tror också att det finns journalister som tycker att det är lite kul att jabbas med honom så, mm. och att och, eh, han fick ju någon sån här epitet, mini Mourinho, eller vad det var eh, vid något tillfälle Så, som jag tror att han värjde sig ganska kraftigt emot mm. men eh, jag vet inte, han kanske alltså det är väldigt svårt att veta hur en person är när man inte känner personen vid sidan om mm. alltså anstränger han sig för att vara sån mot oss eller är han sån i alla sammanhang liksom? Eller är han rädd? Alltså, det känns som att han har jobbat med det här. Mm. Men han, han, är, för han är ju lite så här även mot AIK-media, alltså ja. det egna medier. så Det betyder han sig på samma sätt. Exakt. Men däremot, ska jag säga, det var helt annorlunda på informationsmötet. Där var det en Andreas Alm som jag aldrig har sett förut. Okej. Okay. Han, han gick in och kört nästan som ett pep med oss. Man ville bara ställa sig på och grymta efteråt och hoppa in och lira på en gång. <laughs> uh, så att det är roligt. Jag har hört det också. I slutna sällskap där han vet att det är ingen som... Kritiskt kommer rapporteras och kan han slappna av. Ja, men det är kanske så att han tänker just för att han har jobbat som journalist själv. Ju. Mm. Ja, eh, ibland känns det som att han, att han tänker i rubriker. Det har jag sagt till honom också. Att man kan se på något sätt att hjärnan börjar arbeta när frågan har ställts. Mm. Vad blir det för rubriker och, det här? och sen så. Eh, han är duktig på att spela på det där. Alltså han, han kan säga saker som man vet att det kommer bli en rubrik eh, men han väljer att göra det för att det ska tjäna hans syfte helt enkelt. Mm. Ja, det skulle vara jätteintressant tycker jag att höra Alm prata ännu längre och mer fritt på något sätt. Din artikel det var en väldigt bra och intressant artikel. Jag skulle vilja se jag skulle vilja se ett offside reportage om Alm. Ja, men får vi skicka den frågan till Orenius. då eller någon han har ju gjort en, en väldigt bra intervju med Andreas Alm förra året. Uh, så att uh, de får skicka upp honom när han gör Eller så får ni ta hit honom och sätta honom i två timmar så mm. kanske han släpper av för förr eller senare. Det är Joakims dröm, kan jag säga. Det är det. En, en dag ska det ske. <laughs> då släpper vi honom inte för att han har släppt allt. Nej, vi, det får vi se. Um, en sak om Alma också, som jag har upplevt. Som jag, jag ser ju alla intervjuer med honom och sånt. Mm. Han, han är ju mycket för att um, ifrågasätta. Mm. Alltså alla etablerade sanningar åker på läger för det här syftet och anser alltid att det inte är så. Man gör inte för de etablerade sanningarna utan han tänker nya vinklar allting som har gjorts tidigare. Mm. Upplever, håller du med om det? Jo men han, är, han känns som en ganska alltså en tänkande människa så eller mm. en tänkande tränare. Vad man nu, om man nu vill sätta tränare epitetet på honom och för att han är annorlunda när han inte är tränare. Mm eller när han pratar med oss i media. Men så är det säkert. Alltså jag sa, hoppas ni får kul då, sa jag. Ja, jag, jag kommer ihåg det. Och, och kul. kul. Eh, bra ska det bli. Och sen ja. om, eh, om det är bra så kan det kanske bli kul också. Mm. Så att, eh, nej men absolut, så är det säkert. Men, men det är väl det är väl lite kul och spännande om det kommer någon med lite nya fräscha idéer. Mm. Men gäller det inte ju arm Eh, man får sitta ner så sådär som jag fick sitta med någon då så tycker jag är helt okej okay. sen kan det ju när man ska göra de här 3-4 minuterna efter en match eller något sådär, det, just då kan det där eh, fråga tillbaka spelet bli lite jobbigt kan jag tycka liksom, att mm. svara på frågan istället liksom. så farligt är det inte det kan jag kanske också hålla med om faktiskt men det är ju en klar kontrast mot vår gammal tränare Rickard Norling. Ja. Citatmästaren, filosofen. Mm, han är, det är underbart jag tycker fortfarande det är roligt. Jag kollar på Malmö alltså deras egen media för att få se Rickard Norling när han filosoferar. Jo men Rickard är ju otroligt speciell. Ja. Det, det finns ju ingen som Rickard Norling i, i hela fotbollssverige. Så är det ju. När jag, jag hade ju ett litet uppehåll från sportjournalistiken och när jag träffade honom igen sen då när jag hade börjat på, på Eurosport Eh, så träffades vi på en upptaksträff för, för Super var han var syriska och då liksom reste han sig upp och, och gav mig en kram och, så och det kände jag ju lite, det, alltså det är att man är journalist och man ja. ska ha den här distansen och så, där. så det kan, men det, det är sådana han är som människa mm, Han är omtänksam? Ja, på alla sätt och vis känns ja. det som eh, Sen verkar han ju å andra sidan också väldigt tydlig med vad han vill och det är ju, alltså, nu har han ju hamnat i konflikt i AIK, han hamnade i konflikt i Malmö det kan ju inte vara en slump. Liksom. Han, han, han vill ju ha makten eller kontrollen. Eh, och ingen människa är ju rakt igenom underbar. Liksom, till och med Bamse fuskar ju när han spelar fotboll. Så att... Ja, men Bamse han har ju många dåliga sidor han, ja, ja. Eh, Vi ska väl börja runda av. Men först och vill jag höra vad du tror om säsongen för AIK. Tror du att vi kan nå målsättningen om SM är, är det målsättningen? Har de sagt det utåt? Nu eh, lät jag som allmän. Ja, i AIK så är målsättningen alltid guld. Men sa de det eh, på den här upptäcksträffen? Jens, upp Jens sa på upptäckträffen att han med den trupp som man har idag så skulle han inte bli förvånad om man hade tagit good, <laughs> Det var väldigt, eh, ja, Man okay. pratade runt det men okay. målet men vi säger att måste målet, ändå vara guld. Vi säger att målet är guld. Mm. Ja, det kan man ju göra, definitivt. Allsvenskan är ju världens jämnaste liga. Det är inte bara liksom en, en klursa. Kluscher är ju ofta sanna och mm. den här är ju i allra högsta grad sann. Det finns alltså det är ett helvete att tippa allsvenskan mm. för att man kan hitta saker i alla lag som gör att de vinner eller förlorar i stort sett, nästan alla lag i alla fall 5-6 lag, men ja, de kan vinna guld, de har definitivt truppen för mm. Jättebra, tack så hemskt mycket för att du kom hit idag, det var jätteroligt att ha dig här, ja men det var ganska kul det var ganska kul. Ja. det var jättekul. Vi ska avsluta dagens ständning med en krönika från Joakim, producenten Fröberg Han ska avhandla just ämnet AIK i media. Så att här kommer den. Och jag tackar så mycket för idag. Jag hoppas att ni vill lyssna på oss igenom två veckor då har vi en väldigt spännande ny gäst och lite nya ämnen. Ha det så bra, så hörs vi. Innan AIK fanns inga problem. Människan hade inte tillstånd att uppfinna våldshandlingar. När jag menar människan hade inte en tanke på att syssla med hymner, svordomar, hat och våld innan den där hänsynslösa dagen i februari 1891. Innan AIK levde människor och folket i en obehindrad harmoni med naturen och djuren Barn och kvinnor, men även män, Mats Olsson och äldre människor, de skrattade utan direkta avbrott. Det fanns vissa demonstrationer som tenderade att likna våld. Men det var rätt sorts reaktioner. det var ju underhållning, det var ju spänning, det var ju rubriker i tidningar utgivna endast i New York. Wow! Den glädje och den sanna godhet och sunt förnuft sprulade i hela kroppen. Välkommen hit, Jan Mylard. Vi tar hissen upp till Penthouse. Mats ler med hela ansiktet medan han fortsätter. I kväll har jag skaffat biljetter till dig och mig vid Ringside. MMA. Det är annorlunda här borta. Bland publiken finns både maffiabossar MC-gäng. Det är inte Guds bästa barn om man säger så. Men eftersom vi är i New York spelar det ingen roll, Jan. Vi tar en drink och bara njuter av Supremes. På repeat. Jan! Jag älskar USA. Men jag älskar inte AIK. Jag älskar USA och kan därför ta det onda med det goda. Jag kan se nyanserna. Jag begriper att det inte är direkt farligt på MMA trots att delar av publiken är kriminell. Jag begriper det så pass väl att jag så gott som hyllar känslan av att vara en del av publiken. Men jag älskar inte AIK. Och efter lång tid som distanserad journalist finns inga egna krav på mig själv att förstå supporterskapet i fotbollsarvsvenskan. Varför ska jag urskilja nyanser här? Det vore att begära för mycket av mig. Att förra hösten jämföra svarta september med ett Stockholm det var en bra jämförelse Jan. ARK är något vi kan vara nonchalanta mot och alla som opponerar sig kan gå och lägga sig eftersom jag då hävdar att det inte läst vad jag faktiskt skrivit. Jag vet att jag hyllade känslan i att vara en del av en icke-rumsren MMA-publik två veckor innan jag förkastade att vara en del av det som var det vulgära och hatiska råsunda. Men ARK är mitt svarta får. Ett svart får jag inte vill begripa. MMA, det är min baby. Jag ser nyanserna. Mitt namn är Mats Olsson och jag älskar inte ARK.